kau Muslimin sidang majlis ta'lim rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini dengan izin, dengan rahmat, dengan hidayah dari Allah subhanahuwataala, kita duduk di rumah Allah membaca sabda-sabda Rasulullah untuk mengetahui syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Waktu yang kita habiskan Dan kita gunakan Untuk duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini Kita habiskan dengan penuh keikhlasan Sehingga Ia nantinya Akan menjadi sebuah amalan Di dalam catatan amal salih Yang akan kita nikmati di akhirat kelak. Karena bagaimanapun Seremih apapun sebuah amalan Sebenarnya yang paling penting di hadapan Allah bukan besar atau kecilnya. Tetapi yang paling penting di hadapan Allah ikhlas atau tidakkah kita mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqirananna minal ma'rufi syai'an walau antaqaa akaka biwathin talq." Jangan kamu pernah meremehkan sebuah amal ma'ruf walaupun amal tersebut hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri. Kalau kita lihat apalah arti sebuah muka yang berseri dengan sebuah senyuman ketika kita bertemu dengan saudara kita. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian pernah anggap remeh amal tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda. Itta kunnar walau bi syikki tamrah. Takutlah kepada neraka, jauhkanlah diri kalian dari neraka, walaupun dengan sebelah buah korma. Buah korma dibelah dua, maka kita bertakwa kepada Allah dengan sebelahnya. Kita berikan kepada orang lain. Apalah arti sebelah buah korma? Akan tetapi di dalam agama Islam tidak ada yang diabaikan. Yang diterima oleh Allah itu sebagai nasfirman Allah subhanahuwataala dalam Al Quran ketika berbicara masalah haji. Laiyanaal-Llahu luhumu ha waladima'uha walakianaluhut takwa minkum. Allah tidak akan terima dan ambil dagingnya, Allah juga tidak akan terima dan ambil darahnya, tetapi Allah terima dari kalian itu takwa yang ada di dalam tubuh kalian. Ikhwanul Fidji, wabillahum Makanya sekecil apapun amalan yang kita lakukan, yang penting adalah keikhlasan. Setelah kita yakin bahwa amalan kita itu benar, sesuai dengan Sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Melangkah ke masjid kelihatannya remeh Tetapi ketahuilah Setiap langkah ditambah sebuah kebaikan Dihapus sebuah kesalahan Setiap langkah Kira-kira kalau kita mau menghitung setiap hari langkah kita ke masjid Sudah berapa kebaikan yang kita kumpulkan Dan sudah berapa dosa yang Dihapuskan Allah dari diri kita Ikhwan fi'din rahimu'akumullah Itu hanya sekedar langkah Jadi dalam Islam itu Amalan remeh bukan masalah tetapi yang penting adalah keikhlasan di hati Banyak cerita tentang sebuah amalan yang kita anggap mungkin remeh Tapi mendatangkan sebuah hal yang sangat luar biasa Yang sangat masyur ceritanya adalah Tergeraknya hati Imam Bukhari untuk menulis sebuah kitab Yang sekarang derajat kitab yang beliau tulis itu Kata para ulama di bawah Al-Quran Jadi kitab yang paling afdal itu adalah Al-Quran Setelah Al-Quran apa? Kitab Soeh Bukhari Kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari oh. Itu kitab yang paling sahih, Yang paling Pokoknya derajat kitabnya setelah Al-Quran Karena dia mengandung hadis-hadis hadis Nabi SAW yang benar-benar Sampai kepada kualitas terbaik Dikumpulkan Dan mencakup seluruh Permasalahan-permasalahan syariat Dalam agama kita Sekali lagi diambil dari hadis-hadis hadis yang Kualitas tinggi oleh Imam Al-Bukhari dipilih Senemikian hebat Ternyata kitab yang senemikian hebat itu Terniat terdetak hati Imam Bukhari untuk Menulisnya Hanya karena sepotong kata-kata dari guru beliau Hanya karena sepotong kata dari Dari guru beliau Guru beliau mengatakan Dalam sebuah majlis Imam Bukhari sendiri yang bercerita di dalam ukut kitab beliau Suatu hari saya duduk di majlis guru saya Ishak bin Rohuya Is'haq bin Rahuya. Suatu hari saya duduk di majlis guru saya Is'haq bin Rahuya, lalu Is'haq bin Rahuya berkata, "Andai di antara kalian ada yang mengumpulkan sebuah kitab khusus untuk hadis-hadis sahih so dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Is'haq bin Rahuya, guru Imam Bukhari mengatakan, "Andai di antara kalian ada yang mengumpul mengumpulkan sebuah kitab khusus hadis sahih so saja di dalamnya. Tidak akan dimasukkan di dalamnya hadis yang tidak sahih." So Lalu itu tertanam di dalam jiwa Imam Bukhari, terbakar semangatnya sehingga beliau bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya juga menuliskan sebuah kitab yang sekarang di dunia ini tidak ada tandingannya kecuali kitabullah dan kitabullah Tentunya untuk selama-lamanya berada di paling atas. Di bawah itu adalah kitab Imam Imam Bukhari. Sebagian mengatakan kitab Imam Muslim tetapi terbantahkan menurut setelah diteliti secara ilmiah terbantahkan kelebihan kitab Imam Muslim dengan kitab Imam Bukhari cuma dalam satu titik yaitu penyusunan, penyusunannya lebih baik. Penyusunan kitabnya jauh lebih baik dibanding Imam Bukhari, penyusunan penempatan hadis, penempatan bab begitu, jauh lebih baik daripada Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari agak sedikit acak, tetapi kalau hadis itu akan dikatakan bisa dikatakan sekarang ijma' para ulama mengatakan yang terbaik itu adalah Imam Al-Bukhari. Jadi hanya seuntai, seuntai kata yang keluar dari Ishak bin Rahuya. Ternyata menciptakan sebuah perubahan yang terhebat yang ada di permukaan bumi ini. Dalam sebuah pembukuan ilmu Hadis. Siapa yang mengira ketika perkataan kecil yang remeh yang diucapkan oleh Ishak bin Rahuya ini. Akan menghasilkan sebuah kitab yang terbaik setelah Al-Quran. Dalam akidah kita. Begitu Imam Bukhari mendapatkan pahala dia juga dapat pahala Ishak bin Rahuya. Karena dia yang memotori semangat Imam Bukhari untuk. Mengumpulkan kitab ini Dan selagi kitab ini dibaca Imam Bukhari dapat pahala Gurunya juga dapat pahala Karena gurunya telah menunjukkan kepadanya Jalan tersebut Sebenarnya Imam Bukhari mungkin tidak terfikir Tetapi ketika Gurunya menyampaikan itu terfikir oleh dia Berarti Isaq bin Rahuya penunjuk kepada Imam Bukhari jalan yang baik dan Rasulullah berkata lulil kafaili. Orang yang menunjukkan sebuah jalan kebaikan Itu bagikan orang yang mengamalkan kebaikan itu sendiri Saya menunjukkan seseorang sholat duha Ketika orang itu mengamalkan Dia dapat pahala salat duha 500 Saya juga dapat 500 Karena saya yang menunjukkan dia salat duha Seuntai kata Ternyata membuahkan sebuah amal yang sangat bagus Ya ikhwanifidun rahimahkumullah Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mempermasalahkan sedikitnya Tapi mempersalahkan keikhlasannya Oleh karena itu Sekecil apapun amalan kita Kalau ikhlas jangan pernah anggap remeh Dan sebesar apapun amalan kita Kalau kita melakukannya tidak karena keikhlasan jangan pernah harap itu akan berhasil. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita masuk ke dalam bab di tahrim qatlil insani nafsuhu wa in qatala nafsuhu bisyai'in uzziba bihi finnar. Bab dalam kitab sahih Muslim sekarang akan kita pelajari adalah bab tentang bersangatannya pengharaman membunuh diri sendiri dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu dia akan diazab dengan hal tersebut di neraka dia akan diazab dengan hal tersebut di, di neraka qala imam muslim berkata imam muslim hadatsana abu Bakar bin abi syaibah wa abu sa'id al ashad qala hadatsana waqiy' anil amas an abi Salih an abi hurairah radhiyallahu anhu tadi hadis berasal dari abu hurairah radhiyallahu taala anhu Abdul Rahman bin Sakar Ad-Dausi. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu bersabda, Man qatala nafsahu bi hadidatin. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, fa fiyadihi maka besi tersebut akan selalu ada di tangannya. Ya biha fi batnihi dia akan hujamkan dia akan tusukkan ke perutnya fi naril jahannam nanti di neraka jahannam khalidan muhalladan fiha abada kekal di dalamnya untuk selama-lamanya wa man dan barang siapa yang meminum racun faqatalanafsahu maka ia membunuh dirinya dengan racun tersebut fahuwa yatahassahu fi nari jahannam ma khalidan mukhalladan fiha abada maka di akhirat nanti dia akan selalu meminum racun tersebut di neraka jahannam nanti dia akan selalu meminum racun tersebut kekal di dalamnya selama-lamanya man taradda min jabalin fa qatala nafsahu barang siapa yang mencampakkan dirinya dari gunung terjun dari gunung Lalu dia membunuh dirinya dengan hal tersebut. Fahwayataraddha fi nari jahannam khalidam mukhalladan fiha abada. Maka dia akan terjun dan menjatuhkan diri juga nanti di neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Ikwanu fiddin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkan kita untuk membunuh diri itu suatu hal yang sudah ma'ruf di seluruh kaum muslimin bahawa membunuh diri itu suatu hal yang terlarang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala taqtulu anfusakum inna allaha kanabikum rahima jangan kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah sangat kasih kepada kalian sangat menyayangi kalian Jangan kalian bunuh diri kalian Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Sangat menyayangi kalian Di dalam Al-Quran Ikhwan Fidin rahimahkumullah Seringkali Orang merasa Bahawa musibah yang ditimpa di dunia Itu tidak sanggup dia pikul Oleh karena itu Otaknya tumpu pemikirannya tidak jalan Akhirnya mengambil sebuah keputusan gila Hilangkan nyawa Bebas dari seluruh permasalahan harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana tidak pernah akan membebankan kita sebuah masalah yang kita tidak sanggup menahannya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an dan itu keputusan yang sering dibacakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan sebuah jiwa suatu hal yang tidak sanggup dia lakukan. Allah tidak akan pernah bebankan Pertanda, seluruh yang akan Allah berikan Allah takdirkan kepada kita Allah sudah takar Kamu bisa untuk menghadapi masalah tersebut Karena kalau tidak, tidak sanggup Allah tidak akan takdirkan untuk terjadi Karena Allah sudah berjanji kepada kita la Allah sudah berjanji kepada kita Allah tidak akan bebankan sesuatu yang kita tidak sanggup Berangkatlah dari dari ayat ini bahawa yakinlah Seluruh permasalahan yang kita alami di dunia ini Allah sudah takar Kita sanggup Allah hanya memberikan hal yang kita sanggup saja Pertanda Di dalam hal yang menimpa kita Yang berupa musibah Allah akan sediakan jalan keluar Ikhwanifidin rahimahkumullah Lalu Tidak sadar kepada jalan yang seperti ini Kepada firman Allah subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi Orang lalu mengambil Keputusan singkat dan sangat bodoh Yaitu Hilangkan permasalahan dunia Menghilangkan permasalahan dunia Dengan yang ini ya, Rasulullah sebutkan Sebagai contoh Membunuh diri dengan besi Ya besi bisa saja macam-macam Pisau-pisau Hal-hal ya, yang berhubungan dengan Bunuh diri melalui besi Kemudian Meminum racun Kemudian Mencampakkan diri Atau terjun Dari pukit Nah Subhanallah susunan ini Ini juga paling banyak dikerjakan dengan hal yang seperti ini Manusia paling banyak Membunuh diri itu dengan pisau Baik gorok Atau tikam Atau potong urat nadi Dan segala macamnya Karena itu yang paling mudah Dan itu mungkin yang paling enteng Kemudian baru dengan racun Kita lihat bahwa susunan ini Sedemikian rupa juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memang sesuai dengan kenyataannya. Ikhwanul Fidl, waalaikumussalam. Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan dengan besi, dengan pisau, dengan samurai, dengan apatah -apa lagi namanya, maka pisau tersebut, samurai tersebut, parang tersebut akan selalu berada di tangannya dan dia akan selalu tusukkan ke perutnya nanti di neraka Jahannam untuk selama-lamanya. Ini ancaman keras bagi kaum muslimin karena dia sudah tidak yakin lagi bahawa Allah sayang kepadanya hilang keyakinan sudah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kaum muslimin dan mencintai hambanya dan selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk hambanya maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya melalui San Rasulullah SAW memberikan sebuah hukuman keras bagi orang yang mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri yaitu ancamannya apa yang dia lakukan tersebut di akhirat akan dia lakukan hal yang serupa untuk selama-lamanya. Khalidhan mukhalidhan fiha abadah. Jadi sangat keras sekali ancaman yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui tulisan Rasulnya. Bahwa kita akan terus bunuh diri dengan hal yang seperti itu. Terus bunuh diri, terus bunuh diri. Andai ini orang biarkan masalah, dia selesaikan permasalahan, dihadapi permasalahan. Kalau ataupun nanti ada tuntutan, kalau ataupun nanti ada penjara, kalau ataupun itu ada apa, itu kan urusannya di dunia. Hanya di dunia, selesai. Nanti di akhirat kita tidak sanggup kita apa, mungkin pahala dikurangkan, mungkin apa segala macam untuk membayar sesuatu yang terjadi. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala tidak kita tidak mendapatkan ancaman berat yang seperti ini. Maka orang yang seperti yang kita katakan tadi mempunyai pikiran singkat, dia memilih nih Istirahat di dunia Tetapi dia kemudian memilih azab Berat di Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Andai kita tahu azab Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa Tidak akan mungkin kita pernah Memilih azab di akhirat kelak Ikhwan fiddin rahimahkumullah Lalu permasalahan penting Dalam hal ini adalah Apakah membunuh diri Di dalam hadis ini terangkan Di dalam neraka kekal selama-lamanya Apakah maknanya kekal selama-lamanya Sehingga sama satu dengan orang kafir. Ini juga sebuah pertanyaan ilmiah. Ya, per sebuah pertanyaan ilmiah, apakah ketiga orang membunuh? Di sini diterangkan khalidan muhalladan fiha abada. Khalidan muhalladan fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Apakah artinya kafir? Apakah artinya kafir sama dengan orang kafir? Orang kafir kan keyakinan kita kekal selamanya di neraka Allah. Lalu ketika orang ini dikatakan kekal di neraka Allah, apakah dia sama dengan orang kafir? Tidak akan pernah keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Ikhwan Fiddin Rahimahkumullah Dalam hal ini Ulama memberikan keterangan bahawa Membunuh diri adalah bahagian daripada dosa besar Yang akan membuat kita sangat lama di neraka Allah SWT Tetapi ada kemungkinan dia untuk Keluar seandainya dia masih mempunyai keimanan Lalu apa makna Khalid dan Mukhalada Diterangkan oleh para ulama bahawa di dalam bahasa Arab pada dasarnya Khalid Muqallad itu sesuatu yang panjang pun itu dikatakan Khalid Muqallad panjang yang lama begitu sangat lama itu orang Arab juga memakai kata-kata Khalid dan Muqallada jadi tidak dalam hal ini pemakainya adalah pemakaian bahasa tidak sama dengan kedudukan yang orang kafir karena ini masih merupakan sebuah maksiat yang tidak sampai kepada dosa syirik dan ayat Al Quran yang sering kita baca-baca terkhusus dalam dalam beberapa majlis sebelum ini bahawa Allah Subhanahu Wataala akan bisa mengampunkan seluruh dosa kecuali syirik Inna Allahalayyirfironissho kabir Hanya Allah hanya tidak akan mengampunkan hanya tidak akan mengampunkan dosa syirik dan Allah mahu mengampunkan dosa selain itu termasuk di antara dosa tersebut adalah dosa orang yang membunuh diri. Tetapi ancamannya Khalid dan Mukhalada Azab yang sangat panjang Azab yang sangat panjang sekali Entah kapan berakhir Tapi ada titik akhirnya Tidak kekal untuk selama-lamanya Dineraka Allah subhanahu wa ta'ala Begitu yang kita ketahui dari keterangan para ulama Ditambah dikuatkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa di zaman Rasul Orang yang bunuh diri itu disolatkan Di zaman Rasul Ada orang bunuh diri pakai potong Pakai besi, nishkas, lalu orang itu pun tetap disolatkan walaupun dia telah bunuh diri. Kalau dia masih disolatkan, pertanda apa? Dia masih orang Muslim. Kalau dia statusnya kafir, ini tidak boleh disolatkan, haram. Allah melarang. Latsalliaal hadiminhum mata abadawalata kumalakabri. Jangan solatkan salah seorang di antara mereka selama-lamanya. Jangan berdiri kamu di kuburannya. Diharamkan oleh Allah, tapi ketika itu disolatkan di zaman Rasulullah S.A.W. orang yang bunuh diri Pertanda bagi kita bahawa Maksud dari hadis ini Khalid dan Mukhalada Bukan untuk kekal selama-lamanya seperti orang kafir Lalu Dia tidak akan pernah keluar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanda derajatnya Dosa ini masih di bawah dosa Syirik yang masih bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis yang lain Di dalam hadis yang lain yang sangat tegas sekali Imam Bukhari menceritakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallam, ada seorang lelaki yang telah banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mewasiatkan kepada anak-anaknya, seandainya ayahmu wafat, maka bakar tubuh ayahmu sehingga menjadi debu, sebahagian tebar di laut dan sebahagian tebar di darat. Ketika jasad ini lalu dilakukan setelah wafat Dibakar oleh anaknya sehingga menjadi debu Sebahagian debu ditebar di laut dan sebahagian dicampakkan di daratan Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan ini orang Lalu ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia katakan bahawa Saya tidak ingin bertemu dengan engkau ya Allah Saya lakukan ini Supaya tidak saya tidak bisa bertemu denganmu Karena saya yakin Kalau saya bertemu denganmu Maka saya akan ditimpa atap yang pedih. Jadi orang ini berkeyakinan kalau dia sudah dibakar seperti itu Allah tak sanggup lagi untuk untuk menghidupkan. Ini kalau diteliti, ditelah-telah diteliti lagi, ini sampai ke dosa syirik, karena dia tidak percaya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tetapi bukan itu pada dasarnya. Pada dasarnya dia berangkat dari karena ketakutan. Dia berangkat dari dari ketakutan untuk bertemu dengan Allah. Bukan berangkat dari keyakinan mutlak bahwa Allah tidak sanggup lagi Wah kalau begini Allah sudah tidak sanggup Bukan itu maksudnya Jadi dosa yang sangat besar pun Yang kalau diteliti ditelaah sampai kepada dosa syirik Maksud orang itu baik Ya kalau diyakini seperti itu Betul-betul diyakini seperti itu sampai ke dosa syirik Ternyata ketika diamalkan bukan karena landasan itu Tapi landasan sesuatu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Karena takutmu kepada aku aku maafkan dosamu Akhirnya orang ini dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bercerita hal itu. Ikwanuddin rahimakumullah. Jadi, kalau dalam masalah bunuh diri kita rasa tidak sampai kepada titik yang seperti itu. Dia hanya ingin menyelesaikan permasalahan dunia. Dia merasa tidak sanggup menghadapi permasalahan padahal Allah sudah mengatakan bahwa apa yang Allah berikan kepadamu, kamu sanggup untuk melaksanakannya. Lalu kemudian Rasulullah memberikan contoh lain barang siapa yang membunuh Dirinya dengan meminum racun Maka dia akan tetap minum racun tersebut Dan mereka Allah SWT selamanya Dan pada sempat terjun dari gunung Maka dia tetap Dalam keadaan seperti itu Pertanda bahwa Di akhirat nanti ada tempat untuk Bunuh diri Dengan cara menjatuhkan diri Ada tempat Ya, Berarti kita akan terjun ke bawah Nanti bagaimana lagi Allah SWT ta yang tahu Di akhirat kelak tapi Rasulullah sudah katakan ada tempat untuk orang itu membunuh diri karena memang neraka itu ke bawah, neraka itu ke ke bawah sementara sorga itu ke atas makanya ketika bercerita tentang sorga ketika Allah berbicara tentang orang beriman Allah mengatakan yarfa Allah mengangkat Allah mengang mengangkat tapi ketika bercerita tentang neraka Rodat asfara Asfarasafirid kami kembalikan dia ke bawah yang paling bawah ya jadi posisinya tapi kita tidak tahu letaknya bagaimana Tapi ketika Allah bercerita Tentang surga Dia ada rojat Jenjang Jarang jenjang ke bawah Tapi jenjang itu umumnya adalah ke Ke atas Jenjang itu untuk naik ke atas Ya bukan untuk turun ke bawah Walaupun kadang-kadang dipakai untuk itu Tapi secara umum Itu jenjang untuk ke atas Sementara ketika Allah bercerita tentang neraka Allah bercerita ke bawah Dipertanda bagi kita bahwa Neraka itu ke bawah Sementara Surga itu di atas Lalu Rasulullah katakan kalau kalian minta surga, maka mintalah kepada Allah Firdaus, karena dia adalah tempat yang tertinggi dari surga, sementara di atasnya adalah Arshul Rahman, Arsh Allah Subhanahuwataala. Jadi tidak ada lagi surga yang paling tinggi selain surga Firdaus. Surga itu naik ke atas, sementara neraka turun ke bawah. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mendengar sebuah benda jatuh keras, buh, dentuman, ya. sebuah benda jatuh. Rasulullah berkata, "Tahukah kalian apa yang sedang terjadi?" Para sahabat mengatakan, "Allah wa Rasulullah alam." Rasulullah berkata, "Itu adalah sebuah batu yang Allah campakkan dari mulut neraka Jahannam 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai di dasarnya." 70 tahun yang lalu dilepaskan batu itu dari mulut neraka Jahannam. Jadi bagian paling atas. Lalu dia pun turun, batu turun. Ini batu. Nah, batu turun, jatuh Dicampakkan dari mulut neraka jahannam 70 tahun yang lalu Sekarang dia baru sampai ke Kedasarnya Begitu Dalamnya Neraka Allah SWT Tentunya penuh dengan adab yang bervariasi Na'udzubillah Sumbh na'udzubillah Mencampakkan diri kita ke dalam neraka jahannam Untuk waktu yang Sangat-sangat panjang Ikhwanifidin rahimakumullah Itulah ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu di permukaan bumi, yaitu dia akan melakukan hal yang sama di akhirat terus untuk waktu yang sangat panjang sekali. Kemudian ini pemuslim membawakan hadis lain dari seorang sahabat bernama Thabit ibn Zuhak radhiyallahu anhu. Berkata Fabit bin Zahak An Nuuba ya Rasulullah S.A.S. di bawah syajara. Dia berikan kabar bahawa suatu saat dia berbayat kepada Rasulullah S.A.S. di bawah sebatang pohon. Di bawah pohon. Ini bayat ini adalah bayat pada saat perperangan Hudaybiyah. Karena di perperangan Hudaybiyah lah Rasulullah S.A.S. membayat sahabatnya di bawah sebatang pohon. Perperangan Hudaybiyah. Yaitu peperangan yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah Tidak terjadi pada dasarnya Tapi Rasulullah ingin berangkat umroh Dihadang oleh pasukan Quraish Sementara Rasulullah tidak ada persiapan untuk perang Kecuali senjata untuk mempertahankan diri dari binatang buas Di perjalanan dari Medinah menuju Mekah Akhirnya Rasulullah S.A.W. membayat para sahabatnya untuk mempertahankan Islam Sampai titik darah penghabisan Lalu mereka dibayat di bawah sebatang pohon tetapi akhirnya tidak jadi pertempuran dan di situ terjadi kesepakatan ya kesepakatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kafir Quraisy yaitu kesepakatan Hudaybiyah Nah, Sa'id bin Zuhak mengatakan saya termasuk orang yang berbaiat kepada Rasul untuk mempertahankan Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai titik darah penghabisan di bawah pohon tersebut wa rasulullah sallallahu alaihi dan rasulullah SAW mengatakan rasulullah SAW mengatakan man halafa ala yaminin bi millati ghayri islami kadiban barang siapa yang bersumpah atas sebuah sumpah dengan selain agama Islam dia agama Islam tapi dia mengucapkan sumpah sumpah yang bernuansa syirik yang isi sumpah itu adalah sebuah kesyirikan dengan ajaran agama selain ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kagiban walaupun pada saat itu dia berbohong walaupun dengan hanunya tersebut dia berbohong fahuwa kama kal dia sebagaimana apa yang dia katakan ini larangan untuk bersumpah dengan bohong satu kemudian bersumpah dengan cara sumpah selain tuntunan daripada sumpah dari agama kita agama kita mengajarkan cara bersumpah ya kemudian dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu dia akan diadab dengan sesuatu tersebut pada hari kiamat ini yang ingin dibawakan oleh imam muslim bahwa lafaz ini yang beliau inginkan untuk Keterangan tentang bab yang beliau bawakan. Kemudian, wa lahi salam rojulin nadzrun fi syain layamlikoh dan tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menunaikan sebuah nadar, sesuatu yang tidak dia sanggup untuk lakukan. Kita bernadar, lalu kita tidak sanggup untuk melanjarkan nadar tersebut. Tidak wajib kita untuk memenuhi nadar tersebut, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis ini tidak ada kewajiban bagi seorang lelaki. Atau seseorang untuk menunaikan nazar Sesuatu yang tidak sanggup dia lakukan Ikhwan Fidin rahimahumullah Sebenarnya imam muslim Ini sering kita ulang-ulang Ingin menyampaikan hadis yang sepotong ini saja Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu Maka Allah akan azab dia dengan hal tersebut pada hari kiamat Tetapi sistem imam muslim Di dalam menukilkan hadis dalam Sahih muslim ini beliau tidak mahu sepotong-sepotong. Dan di sinilah kemenangan Imam Muslim dari Imam Bukhari. Imam Muslim ketika ingin dalam hadis itu ada potongan yang beliau inginkan, beliau bawakan hadis dari A sampai Z. Beliau bawakan hadis dari A sampai sampai Z, beliau tidak potong-potong. Berbeda dengan sistem Imam Bukhari. Satu hadis yang panjang mungkin terletak di bab-bab yang berbeda-beda. Sesuai dengan potongan-potongan yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Jadi bab seperti ini kan ada beberapa ini Ada masalah sumpah Ada masalah bunuh diri Ada masalah nazar Maka kalau sistem Imam Bukhari Sumpah ditempatkan di bab sumpah Kemudian bunuh diri dipotong Ada potong potongannya Imam Muslim tidak Setiap ada Nanti kalau dalam masalah sumpah nanti Di bab yang lain ada masalah sumpah Beliau bawakan lagi hadis yang sama dari A sampai Z Semuanya Dan ini kelebihan Keunggulan Imam Muslim Dibanding Imam Bukhari Sehingga Sering dalam mencapai sebuah hadis, orang penuntut ilmu hadis ketika membuka Imam Bukhari seakan-akan hadis ini lain, hadis itu lain, padahal dia sebenarnya satu hadis yang sama, satu hadis dengan satu sanad, dengan satu lafaz dari Rasulullah Sallam, tetapi kerana dipotong-potong oleh Imam Bukhari, kita kita yang bodoh terhadap ilmu hadis ini merasa ini sanadnya lain, ini hadisnya lain, itu hadisnya pel, hadis itu adalah satu satu rangkaian. Ini kemenangan daripada Imam Muslim juga di atas gurunya. Dan rekannya Imam Bukhari rahimahullah. Jadi yang kita inginkan adalah sebenarnya Imam Muslim ingin menukilkan tentang membunuh diri dengan sesuatu di akhirat, tetapi beliau bawakan itu dari awal sampai akhir. Ikhwani fi din Kita lanjutkan lagi hadis berikutnya juga berasal dari sahabat yang sama yaitu Thabit bin Zuhak radhiyallahu an. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kau, Rasulullah bersabda, "Laysa ala rojudin nadzrun fi ma layamliki". Tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menunaikan nadzar yang tidak sanggup dia lakukan. Kalau dia tidak sanggup lakukan nadzar, tidak ada kewajiban untuk menunaikan nadzar. Ya. Kemudian walakul mu'min kahatlihi ada tambahan hadis. Dan melaknat seorang mu'min itu bagi membunuhnya. Melaknat seorang mukmin Itu bagaikan membunuhnya kata Rasulullah SAW Melaknat yaitu Ya kita tahu Laknatullahi ala fulan laknatfulan, Laknatullahi fulan Laknatullah ala fulan Laknat Allah kepada si Anu Laknat Allah kepada Anu Semoga Allah melaknatmu Dan ini sangat banyak Dulu masalah ini pernah saya sampaikan bahwa Kata-kata laknat Itu mungkin Jarang-jarang kita ucapkan di dalam Ucapan kita dalam pertengkaran di dalam perkelahian di dalam pertengkaran mulut dan segala macamnya permusuhan jarang-jarang kita mengatakan la'natullahi 'alaik semoga la'nat Allah kepadamu begitu tetapi ini sangat banyak digunakan oleh orang-orang terutama orang-orang yang berbahasa Arab sangat banyak mereka menggunakan kata-kata la'nat kalau sudah bertengkar itu yang dilaknat bukannya dia saja nah, la'nakallahu wa la'ana ma'ak begitu mereka ngomongnya Allah melaknat kamu dan melaknat ibu bapakmu dengan kamu sekalian kenal anak. Dan kita dengar langsung ketika mereka bertengkar, laknat-laknat itu keluar. Karena kata-kata laknat itu sangat masyur di sana dan diri kita sangat kurang masyur lah gitu. Meskipun laknat itu ada ya, tapi ketika bertengkar, mungkin yang dibicarakan anjing, ya, babi dan yang lainnya. Tapi, tapi di Arab itu memang kata-kata itu sangat masyur, kata-kata laknat kepada orang. Ya, dan laknat itu bukan saja kepada orang yang dia lawan dia berbicar bertengkar mulut, tapi juga sampai kepada ibunya, kepada bapaknya. Itu tidak boleh haram hukumnya. Mengucapkan kata-kata laknat kepada seorang mukmin bagaikan membunuhnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini saya ingin juga menyampaikan sebuah hal yang ilmiah. Laknat yang dilarang adalah laknat kepada individu yang nyata. Pada individu yang yang nyata kemudian laknat secara sifat itu tidak apa-apa contoh Al-Quran berbicara laknatullahi alal kathibin laknat Allah kepada orang-orang yang berbohong lalu di dalam sebuah majlis kita katakan wahai kaum muslimin jangan berbohong karena Allah melaknat orang-orang yang berbohong ini laknat kata-kata laknat kepada sifat kita memberikan sebuah kata-kata gambaran laknat Kepada sifat-sifat yang telah diberikan Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW Kita tidak tuju individu Lalu tidak boleh Ayat ini kita tarik Ketika ada orang yang berbohong kepada kita Kamu dilaknat Allah Karena Allah melaknat orang yang berbohong, tidak boleh Jadi Ada dua jenjang sebenarnya Ada dua jenjang sebenarnya Bahawa Satu umum sifatnya Satu Tertuju, terfokus Kepada seseorang Maka fokus kepada seseorang ini yang terlarang Fokus kepada seseorang yang Terlarang, ketika ada Saudara kita berbohong, kita katakan Ya akhi, tidak boleh berbohong, Allah melaknat orang yang berbohong Bukan berarti kita mengatakan Kamu dilanat Allah, tidak seperti itu maknanya Maknanya tidak seperti itu Kita menerangkan kepada dia, akhi jangan berbohong Karena kalau berbohong, Allah melaknat orang yang berbohong Allah melaknat orang-orang yang berbohong Bukan berarti kita mengatakan Allah melaknat kamu tidak Karena kita menyampaikan sebuah cerita Sebuah sifat yang bisa mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak boleh itu Kamu betul-betul terlaknat Kamu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tentu jelas kepada individunya Nah di dalam pembahasan ini Ulai membaginya kepada dua Pertama laknat umum Kedua laknat khusus Laknat umum adalah yang tadi yang saya katakan Laknat Allah kepada orang berbuat syirik Orang berbuat syirik itu tidak akan diterima oleh Allah Tidak akan masuk, tidak akan diampunkan oleh Allah Barang siapa yang begini Ke kuburan, ke pohon keramat Itulah perbuatan syirik ya. Dan perbuatan syirik itu akan begini Akan begitu, kita menceritakan Bahawa perbuatan-perbuatan seperti itu Bernadar, berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat ya, Minta pertolongan kepada benda-benda keramat Itu perbuatan-perbuatan syirik Yang bisa membuat orang Kekal selamanya di neraka Allah subhanahu wa ta'ala Bukan berarti Ini bukan berarti ya Ketika melihat kita ada orang yang sedang berdoa di kuburan Langsung kita katakan kamu kafir Tidak boleh Karena kita berbicara tadi adalah berbicara secara umum Secara sifat yang bisa membuat orang kafir Dan bisa membuat orang berstatus musyrik Yang notabeninya adalah tidak akan di Tidak akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan kekal selamanya di neraka Allah Kita bercerita tentang sebuah sifat Lalu kita tidak menuding individu menuding individu terlarang. Lalu kita katakan contoh yang lain, barang siapa yang meyakini bahwa ada syariat di permukaan bumi ini yang lebih hebat daripada syariat Islam, ada hukum di dalam permukaan bumi ini yang lebih hebat dan lebih manusiawi dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan ini adalah keyakinan kufur yang bisa membuat orangnya kafir dan Kekal neraka Allah Kita hanya bercerita tentang sebuah Tentang sebuah sifat Tentang sebuah akidah yang bisa membuat seorang kufur Lalu kalau kita bertemu dengan seseorang Dinukilkan kepada kita Ada orang yang mengatakan begini Sesuai dengan yang kita katakan tadi Tidak boleh langsung kita cap Orang itu sudah kafir Tidak boleh Karena ini Yang pertama adalah takfir secara alam Takfir umum Menceritakan suatu sifat Menceritakan suatu masalah Menceritakan suatu sebuah tindakan perbuatan yang bisa menjuruskan kita ke dalam kesyirikan tetapi secara individu itu terlarang. Ada ada hal-hal yang harus kita tempuh untuk kita bisa mengatakan kalau begitu kamu kafir. Ada hal-hal yang kita tempuh. Ada di sana ada syurutul mawani', ada syurut ada mawani', ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada hal-hal yang harus hilang baru sampai kepada titik pengkafiran secara pribadi. Nah, Orang kadang sering salah faham ketika kita mengatakan Hal ini adalah sebuah kekufuran Yang bisa menyeret kita ke dalam kiam kekafiran Yang bisa membuat kita, kita kekal neraka Allah Lalu orang akan berkata Orang ini mengkafirkan orang saja kerjanya gitu. Sangat berbeda Kita menceritakan sebuah sifat kita tidak mengkafirkan orang Kita Ya mungkin kasarnya kita mengatakan kita mengkafirkan sesuatu Mengkafirkan suatu sifat itu tidak boleh Bisa membuat orang ke dalam kekafiran Tapi kita tidak mengkafirkan per individu Itu tidak pernah ada di dalam syariat kita, kecuali pakai syarat dan mawani. ya sama seperti yang tadi, begitu Allah berkata, la'natullahi alal al, -al la'nat Allah Allah kepada orang yang berdusta tidak boleh ketika ada saudara kita berdusta kita katakan, kamu sudah kenal la'nat oleh Allah karena Allah berkata, la'nat Allah kepada orang-orang yang berdusa tidak boleh, karena hukum individu tidak boleh dibawakan dari sebuah hukum umum, tidak boleh ditarik kepada hukum individu, dan ini kesalahan banyak orang-orang yang mengkafirkan banyak orang Orang-orang yang banyak mengkafirkan Individu-individu Wah ini orang kafir, wah ini orang kafir, ini orang kafir Ini orang kafir ini orang kafir. Kalau taat kepada pemerintah orang kafir Kalau bekerja di tempat pemerintahan ini orang kafir Karena dia sudah setuju Menjadi hakim orang kafir Menjadi pembela pengacara orang kafir Karena dia sudah tidak berhukum dengan hukum Allah Allah sudah berfirman barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah Maka dia adalah orang-orang kafir Maka ini orang kafir, ini orang kafir, ini orang kafir Tidak seperti itu Jadi perlu dipahami Memang Al-Quran berbicara Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Dia kafir Tapi itu kan Permasalahannya adalah Allah berbicara tentang sifat Bahawa berhukum dengan selain hukum Allah Itu bisa membuat kita kah Kafir Tapi tidak boleh ditujukan kepada secara individu Ini perlu Sheikh Ibrahim Ruhayli Mengarang bab khusus dalam masalah ini Dalam kitab beliau Maksifal sunnah wal jamaah Menerangkan dengan jelas Masalah takfir Mengkafirkan La'anah melaknat sesuatu itu dijelaskan di situ ada dua pembahagian ada takdir dan laknat secara umum dan itu menjurus kepada sifat, ciri-ciri kriteria yang bisa membuat kita ke alam kekafiran, yang bisa membuat kita terlaknat oleh Allah, tetapi benarkah laknat itu menempel kepada kita, benarkah kafir itu menempel kepada kita, itu bukan hak kita untuk langsung tek, tek, tunjuk, tunjuk, tunjuk, tunjuk, tunjuk menerang, kafir, menerang kafir, menerang kafir, bukan, tidak boleh nah, kapan boleh kita mengatakan orang ini orang kafir Ada syarat yang harus dipenuhi Dan ada Hal-hal yang harus Kosong dan kita yakin itu tidak Sudah terpenuhi pokoknya ada syarat-syarat Dan itu berat Syarat-syarat itu sangat berat Untuk kita lakukan ada ikmatul hujjah Menegak orang hujjah kepadanya Membasmi syubhat yang ada di kepalanya Sampai dia tidak bisa memberikan Sebuah argumen pun untuk menegakkan Argumennya kecuali keingkaran Kepada Allah pada saat itu Dibolehkan kepada orang yang telah menegakkan hujah dan berdana sudah mengikis Argumen-argumen syaitan yang ada di kepala orang itu Sehingga orang itu tidak bisa menegakkan satu argumen lagi Kecuali keingkaran kepada Allah subhanahu wa taala Maka bagi orang yang telah menegakkan itu Boleh dia mencap, saya yakin anda ini orang kafir kepada Allah gitu. Jadi sangat berat sekali ketentuannya Terakhir, saya ulangi lagi sebagai Penekanan bahawa tidak boleh apa namanya hukum umum yang Allah terapkan di dalam Al Quran kita tarik adalah hukum pribadi, hukum khusus, hukum umum tidak boleh kita tarik kepada hukum Hukum khusus. Ketika Allah berkata anak Allah kepada orang berdosa, ketika kita jumpa orang yang berdosa Kamu kata kamu kenal anak karena Allah berkata seperti ini tidak boleh. Dan ini kesalahan orang-orang takfirin orang-orang banyak mengkafirkan manusia. Ketika mereka tidak bisa membedakan mana yang takfir Allah secara sifat, mana pengkafiran secara individu. والله تعالى عالم